Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaub mir nur. Eine große Neuigkeit erwartete die fünf Freunde, als sie nach Kiran kamen. Tante Fannys Cousine Cora in Nottingham wollte heiraten und hatte die Familie eingeladen, an der Feier teilzunehmen. Onkel Quentin weigerte sich mitzufahren, er hasste Familienfeiern. Die Kinder dagegen konnten die Abreise kaum erwarten. Nur zu gern erinnerten sie sich an Cora, an ihr letztes Abenteuer in Nottingham und vor allem an ihre Freundin Joe. Das quirlige Mädchen war ihnen ans Herz gewachsen und sie freuten sich auf ein Wiedersehen. Darüber hinaus waren sie natürlich gespannt darauf, Coras Verlobten kennenzulernen. Ach, ich freue mich ja so sehr über das Wiedersehen. Das ist ja eine Ewigkeit her. du hättest <lacht> <Tja, wir lacht> eben mitkommen sollen, als die Kinder das letzte Mal hier waren. Sicher haben sie dir von ihren Abenteuern erzählt. Allerdings. Das hat mir wieder ein paar graue Haare mehr beschert. Und ich war ganz froh, dass ich nicht dabei war. <lacht> <lacht> ähm, wo wir gerade vom letzten Mal reden... Wie geht's denn deinem Vater, Joe? Kommt er bald aus dem Gefängnis? Ja, ich freue mich schon. Es ist nicht mehr lange bis zu seiner Entlassung. Und vorher bekommt er noch den Freigang zur Hochzeit. Und wann lernen wir den Bräutigam kennen? <lacht> Wenn man den Teufel nennt, kommt er gerannt. Hallo! Ich sehe, der Tee und die Gäste warten schon auf mich. <lacht> Allerdings, Liebling, sie konnten es kaum erwarten, dich kennenzulernen. Fanny, Kinder, ich möchte euch meinen Verlobten Charles Hamilton vorstellen... Er ist im Sherwood Forest. Yeah. Hallo. So. Ich wollte schon immer mal einen Förster kennenlernen. Freut mich, sie kennenzulernen. Das trifft sich gut. Ich wollte nämlich schon lange Coras Rasselbande kennenlernen, von der sie mir schon so oft erzählt hat. <lacht> Nennt mich bitte Charles und das Sie könnt ihr euch sparen. Du bist bestimmt Julian, oder? Genau. Also, das hier ist Tante Fanny. Ja, hallo. Und die beiden da sind meine Geschwister, Dick und Anne. Hallo. Und hier sitzt George mit ihrem Hund Timmy. Hi. Freut mich wirklich sehr. Na, dann komm mal her, Timmy. Na, schau, da habe ich was für dich. Einen Hundekuchen. Na, schmeckt dir was? Die hat Schatzi auch am liebsten. Was, Cora, du magst Hundekuchen? <lacht> Schatzi ist Charles' Hündin. Ach, so. Sie ist ein irischer Setter. Ich musste mich erst daran gewöhnen, dass er nicht mich meint, wenn er Schatzi ruft. <lacht> Auf die Hochzeit freue ich mich schon. Festliche Kleider, Blumenkinder... Oh. Ach du, Herr Jemini! jetzt werden die beiden über Tischordnung, Servietten und lauter solches Zeug reden wollen. Kommt, wir verziehen uns lieber. Oh, George, sei nicht so unhöflich. Doch, doch. Coras Hochzeit ist ja schließlich der Anlass, warum wir hier sind. Eben, Tanze Fanny, und das Stichwort Kleid macht George bestimmt Angst. Das, das kann ich verstehen. Blumenarrangements, Tischordnungen und Brautkleider machen mir auch Angst. Oh. Also, wenn die Damen uns entschuldigen würden, dann ziehen wir uns zurück. Ja, ich muss äh, nämlich noch ähm, tja, etwas erledigen. Ah. Draußen im Wald, meine ich. Wollt ihr mitkommen? Äh, ja klar, immer doch. Na, dann zieht mal los. Zum Abendessen seid ihr zurück, hörst du? Jawohl, Madame. Ihr Wunsch ist mir Befehl. <lacht> also loskommt, bevor sie es sich anders überlegt und den Ausgang streicht. Oh. Oh. Ja, kommt sie mit. <lacht> Einträchtig zogen die Freunde mit Joe und Charles los. Der Förster war ihnen sofort sympathisch. Umso mehr, als er sie in einem großen alten Geländewagen mitnahm, der ihnen allen, samt Timmy und Schatzi, Platz bot. So, da wären wir. Das hier ist der Südabschnitt des Reitweges. Na? hört ihr die Geräusche? Klar, da ruft ein Kuckuck. Und dieses Klopfen kommt von einem Specht. Schon klar. Und das Motorgeräusch? Das kommt von einem ganz seltenen Tier, würde ich sagen. Die Waldarbeiter befreien den Wald von Unterholz, dass sie dann gleich in den Schredder gehen. Aha. So wird die Waldbrandgefahr reduziert. Ah, so. Diese Arbeit sollten die Waldarbeiter heute fertig machen. Und als Waldwirtschaftsmanager muss ich nachprüfen, ob sie das auch tun. Alte Wirtschaftsmanager. Das klingt ja ziemlich hochtrabend. Tja, ein einfacher Förster tut's heutzutage eben nicht mehr. Hallo, Boss. Hm? Kommen Sie, um uns zu kontrollieren? Ich wollte nur mal sehen, wie weit Sie sind. Werden Sie mit dem Abschnitt heute noch fertig? Es müssen ja auch die Bäume drüben an der Grundstücksgrenze zu Wolken gefällt werden. Mit dem Abschnitt werden wir wohl fertig. Aber das Fällen muss bis morgen oder übermorgen warten. Wir haben zu wenig Arbeiter. Wir sind bald fertig, Russell. Und dann sind die Kaninchen auch... Schon gut, Lenny. Die Kaninchen kannst du später füttern. Beeilen Sie sich bitte. Sie wissen ja, dass der Oberforstrat bald zu einer Überprüfung des Geländes kommt. Leider kann ich Ihnen derzeit keine weiteren Arbeiter zur Verfügung stellen. Wir sind aber gute Arbeiter. Und die Kaninchen... Schon gut, Lenny. Hören Sie, Mr. Hamilton, wir arbeiten schon mit reichlich viel Überstunden. Ich bin doch kein Sklaventreiber. Wer ist das denn? Heizen Ihre Leute hier so durch die Bäume? Wir sind mit dem Laster hier. Er ist nicht so schnell. Sind wir an allem schuld? Komm, Kinder. Ich will sehen, ob ich den Raser noch erwische. Wir sind doch viel zu langsam. Ich glaube, Ach. ich weiß, wo das Auto hin will. Los, kommt, Leute. Hinterher. Ja, ja. Da vorne. Da ist eine Sperre. Ein roter Geländewagen steht davor. Halt. Miss Mead. Als die Kinder keuchend an der kleinen Sperre ankamen, sahen sie, wie Charles auf eine junge Frau in einem großen roten Geländewagen einredete. Neugierig gingen sie näher. Miss Mead, Sie wissen genau, dass der Wald für den Autoverkehr gesperrt ist. Jetzt stellen Sie sich mal nicht so an. Ich bin ja schließlich nicht durchs Unterholz gebrettert. Wer ist denn die Dame? Die Verwalterin von Gutwollington. Dem größten angrenzenden Besitz, zu dem dieses Waldstück früher gehörte. Lady Wolken und ihre Leute benehmen sich allerdings so, als hätte sich daran nichts geändert. Ach, kommen Sie! Ohne Wallington könnten Sie doch einpacken. Der, also, gehört der Wald denn nun zu Wallington, Nein, was? nein, nein. Der Wald gehört einer gemeinnützigen Stiftung, Ach dem so. Sherwood Forest Trust. Okay. Und das Autofahren im Wald ist nur den Forstangestellten gestattet Aber Lady Wallington ist im Vorstand der Stiftung Außerdem ist sie die großzügigste Spenderin Man sollte sich besser nicht mit ihr anlegen oh, Die hochwohlgeborene Lady scheint sich ja ganz schön was einzubilden ne? Vielleicht sieht das ja auch nur Miss Mead so Lassen Sie mich endlich in Ruhe, Hamilton Ich habe wichtigere Dinge zu tun als mich mit einem Förster zu streiten. Dann werden Sie sich wohl mit der Forstverwaltung streiten müssen. Das gibt erstmal eine Verwarnung. Und wenn ich Sie noch mal erwische, eine Anzeige. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Schönen Tag noch. Diese Miss Mieter. Ich werde mal wieder ein ernstes Wort mit Lady Wollington reden müssen. In deiner Eigenschaft als Waldwirtschaftsmanager? Ich fürchte, dieser Titel beeindruckt die Lady nicht besonders. Aber für Wollington haben wir jetzt keine Zeit. Ich muss noch zwei Salzsteine für die Rehe auslegen und dann wird's höchste Zeit zurückzufahren. Ist es dann schon so spät? Naja, meinem Magen nach ist jedenfalls Essenszeit. Deinem Magen nach ist doch immer Essenszeit. Hey. <lacht> Am nächsten Tag erwartete sie eine Überraschung. Joe hatte ein weiteres Wiedersehen für sie arrangiert, dieses Mal mit Brandon, dem Jungen vom Ponyhof. Die Freunde freuten sich von Herzen, den immer vergnügten Brandon wiederzusehen und mit ihm eine Ponytour durch den Wald zu unternehmen. Er führte sie zu einem See, an dem sich die Graugänse für ihre Reise in den Süden versammelten. Da vorne ist der See. Hört ihr die Gänse? Wenn ihr euch die ganze Kolonie ansehen wollt, dann bleiben die Ponys besser hier. Sonst verschrecken sie die Gänse und die ganze Versammlung fliegt davon. Okay. Ja, da vorne sehe ich schon das Wasser glitzert. Los, lass uns hinlaufen. Ja. Aber leise, damit wir die Gänse nicht aufscheuchen. Okay. Mach das. Ich bleib bei den Ponys, sonst wandern die noch alleine nach Hause zurück. Das wäre blöd. <lacht> Vielleicht sollte Timmy auch hier bei dir bleiben, damit er die Gänse nicht verscheucht. Okay. Timmy, bleib hier. So, jetzt komm her. Du müsstest eigentlich sowieso an der Leine gehen. George, ich hab doch gleich gesagt, lass ihn zu Hause. Ja. Wenn er jetzt irgendwelche Tiere aufscheucht, kriegen wir Ärger mit Charles. Mhm. Timmy, bleib hier. Oh Mann, ich glaube, da ist schon was passiert. Oh, Los, lass uns nachsehen. Schnell hinterher. Okay. Timmy, <lacht> du darfst doch die Tiere... Nein. <lacht> Ja. Das, das ist doch nicht. Oh nein, ein Tupf, hey. oh nein. Das ist ja oh, furchtbar. Ja. Vielleicht war es krank oder so. Von wegen krank. Seht euch das an. Eine Schlinge. Das Reh muss da hineingeraten sein. Oh nein. Das sieht echt mies aus, wie sich die Schlinge in die Schnauze eingeschnitten hat. Wahrscheinlich hat das Reh versucht, dich zu befreien, aber die Schlinge hat sich um die Schnauze geschlungen und hat es dann erstickt. Oh nein. Das muss ein Wilderer gewesen sein. Aha. Du hast wahrscheinlich recht, George. Seht euch um, Freunde, ob ihr irgendwas entdecken könnt. Ja. Wir müssen dafür sorgen, dass das aufhört. Seht ihr was? Okay. Timmy, was hast du denn? Der hat irgendwas gewittert, George. Was? Ja. Los, oh, Schnee. Verbessern. im feuchten Seitenstreifen haben sich breite Radspuren abgedrückt. Das sieht aus wie die Spur eines Geländewagens. Ja. ja na und? Vielleicht war es Charles, der fällt doch so ein. Oder das war der große rote Geländewagen von Molling? Na ja, genau genommen muss die Spur nichts mit der Schlinge zu tun haben. Schon klar, aber ich schlage vor, wir folgen ihr trotzdem. Kann ja er nicht schaden und eine andere Spur haben wir sowieso nicht. Ja. Ja. Brandon wartete noch immer geduldig mit den Ponys auf sie. Als sie ihm erzählten, was sie gefunden hatten, war er sofort einverstanden, der Spur des Geländewagens zu folgen. Das war gar nicht einfach, besonders als der Weg trockener und breiter wurde. Als die Spur nicht mehr zu sehen war, trabten die Kinder direkt auf einen Bauernhof zu. Oh, stehen bleiben! Hier, Brandon. Oh. Auf dem Hof der Katers. Die haben bestimmt nichts mit der Sache zu tun Okay Hi Jason Hallo Brandon, führst du mal wieder Touristen durch den Wald? Jawohl, wir waren im südlichen Abschnitt Sag mal, ist bei euch ein Geländewagen durchgekommen? Ein Geländewagen? Wieso? Wieso willst du das wissen? Wir haben die Spur aus dem Wald verfolgt Da lag nämlich ein totes Reh Na und, von denen gibt es sowieso zu viel Die zertrampeln mir dauernd die Felder Also, war nun ein Geländewagen auf dem Hof oder nicht? Klar, das war äh, der Förster, Hamilton. Ich wollte ihn wegen der Plage sprechen, zu der die Rehe sich entwickeln. Aha, ich verstehe. Ja, ich muss die Kühe melken. Tschüss. Das hat uns ja überhaupt nicht weitergebracht. Mhm. Dachtet ihr etwa, wir erwischen den Täter hier mit der Schlinge in der Hand, oder wie? Wohl <lacht> kaum. So wir sollten Charles die ganze Sache erzählen. Der ja. wird wissen, was zu tun ist. Na, vielleicht. Außerdem könnte es nicht schaden, sich mal auf Gut Wallington umzusehen. Wir haben schließlich auch einen Geländewagen. Ja, ich stimmt. bin dabei. Morgen habe ich keine Führung. Da hätte ich Zeit. Mhm. Ja, aber morgen wollte uns Charles wieder mitnehmen in den Wald. Dann teilen wir uns eben auf. Ist sowieso viel zu auffällig, wenn wir alle zusammen auf Walligan erscheinen. Ja, gute Idee. Einverstanden. Okay, okay. toll. Mhm. Am nächsten Tag gingen die Jungen mit Charles in den Wald. Ann begleitete sie und freute sich darauf, Rehe beobachten zu können. So, hier wären wir also. Das ist wow. einer meiner Hochstände. Könnt ihr alle die Leiter hochklettern? Du auch, Ann? Ja, klar, kein Problem. Schön, wir sehen, ne? <lacht> das ist Langsam. So. Ah, hier. hier ist mein Fernglas. Bitte, mal sehen, ob ihr Rehe entdecken könnt. Ja. Ich dachte, dass man sich erst in der Abenddämmerung auf den Hochstand setzt. Ja, sind denn Rehe nicht... Wie heißt denn das nochmal? Nachtaktiv? Ja, die meisten Jäger nutzen die Dämmerung. Und dort, wo Wild relativ regelmäßig gejagt wird, lässt es sich auch fast nur am Abend sehen. Aber hier sind die Tiere unter Naturschutz und werden so gut wie gar nicht bejagt. Da lassen sie sich durchaus auch am Tage sehen. Da! Da, seht mal! Eine ganze Rehfamilie <lacht> Am helllichten Tag. Schrei doch nicht so, Anne! Jetzt sind sie weg! Oh, es tut mir leid. Was für Tiere sind denn hier im Wald sonst noch so unterwegs, Charles? Oh, wir haben ein paar Wildschweine und... <lacht> Was war das? Da, das klang wie ein Tier, das ins Gebüsch kracht, ohne sich abzufangen... Merkwürdig. Ja, ich kann was durchs Fernglas sehen. Ja, und? Ja. Da, da hinten bei der kleinen Lichtung. Da, hm? da bewegt sich was. Sieht aus, als ob es zappelt. Das muss ich überprüfen. Ihr bleibt hier. Ich denke, ich sollte ihn lieber begleiten. Ich weiß, was mit dem Tier los ist. Ja, falls es ein Tier war, das da ins Gebüsch gekracht ist. Ja. Ich komme auch mit. Und du bleibst hier eng. Aber seid bloß vorsichtig. Okay. So schnell es ihnen möglich war, rannten Charles und die Jungen in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war. Kein Vogel ist zu hören. Und auch sonst kein Geräusch. Still. Was ist das für ein Geräusch? Jemand steigt auf ein würde ich sagen. Los, schnell! Ich sehe jemanden. Hier Sie! Bleiben Sie stehen! Der Reiter ganz in schwarz. Der reitet, als ob der Teufel hinter ihm her wäre. Ich weiß auch warum. Ihr seht mal rüber. Da, im Unterholz. Da liegt ein Hirsch. Ich wette, den hat der Reiter erlegt. Verdammt. Das gibt's doch nicht. Mitten im Naturschutzgebiet. Charles, ist der Hirsch tot? Allerdings. So ein Verbrechen. Mist. Diesen Kerl kriege ich. Hast du eine Ahnung, wer, wer das war? Nein, aber der Hirsch wurde anscheinend mit einem Pfeil erlegt. Das ist höchst seltsam, aber die Wunde ist eindeutig. Ein Pfeil? So wie bei Robin Hood, meinst du? Ja, so ungefähr. Genauer kann ich es leider nicht sagen, weil der Pfeil aus dem Kadaver entfernt wurde. Aha. Außerdem muss das Pferd aus der Umgebung stammen. Auf einem Pferd legt man keine allzu großen Entfernungen zurück. Vielleicht kann uns Brandon helfen, das rauszubekommen. Der kennt bestimmt die meisten Leute mit Pferden in der Gegend. Ne? Ich bin für jede Hilfe dankbar. Lasst uns zum Hochsitz zurückgehen. Aha. N. wird sich schon Sorgen machen. Und dann muss ich sofort Meldung an meine vorgesetzte Behörde machen, dass hier ein Wilderer sein Unwesen treibt. Ja. Zur gleichen Zeit waren Brandon, Joe, George und Timmy auf dem Gutshof von Wallington angekommen. Hier herrschte reger Betrieb. Autos kamen und fuhren ab. Leute eilten geschäftig hin und her. Oh, hallo Brandon! Was tust du denn hier? Guten Tag, Lady Wallington. Ich führe diese beiden jungen Damen auf einer Ponytour. und als wir gerade vorbeikamen, da ich dachte... Ich muss mal dringend auf die Toilette und wollte fragen, ob ich ihre benutzen darf. Meinetwegen. In den Stallungen ist eine Toilette für die Angestellten. Dankeschön. Und was tut dieser Streuner hier? Gehört er etwa zu euch? Ja, Lady Banging, das ist mein Hund. Dann sorge bitte dafür, dass er hier nichts durcheinander bringt. Ja. Ich gebe heute Abend eine Party, da will ich auf meinem Rasen keine Hundehaufen vorfinden. Gut, Bleib ganz brav bei mir. Ist Miss Mead gestern mit dem Geländewagen im Wald gewesen? Äh, gestern? Schon möglich. Warum? Hm, hat unser eifriger Förster ihr mal wieder eine Strafe angedroht, weil sie die Abkürzung durch den Wald genommen hat? Der Wald ist Naturschutzgebiet und darf nicht befahren werden. Genau. Er wird ja auch nicht befahren. Jedenfalls nicht von irgendwelchem Pöbel. Was geht's euch denn überhaupt an? Im Wald ist ein Reh in einer Schlinge verendet und wir wollten... Das ist alles? Ja. Ein Reh? <lacht> Davon gibt's im Wald ja wohl genug. Schöne Pferde haben Sie, Lady Wallington. Ja, wir züchten für den Rennsport und unsere Pferde sind wirklich gefragt. Ganz besonders Black Devil, unser Hengst. Von dem habe ich gehört. Dürfen wir uns den mal ansehen? Er steht im Moment auf der äußeren Koppel. Ach. So jetzt verschwindet. Ich habe viel zu tun und keine Zeit, mich mit neugierigen Kindern zu befassen. Und sagt dem Förster, dass er sich nicht so anstellen soll wegen der Waldwege. Ja, aber der Naturschutz ist doch gut für alle. Ja. Dient es etwa dem Naturschutz, dass zu viele Rehe im Wald herumlaufen? Die Bauern beschweren sich, dass ihre Ernte vernichtet wird. Ja, aber deswegen kann doch nicht gleich jeder Hinz und Kunz hingehen und Schlingen auslegen. Ach, natürlich nicht. Ich bin schließlich im Stiftungsrat, nicht wahr? Schon gut, ja. Lady Wallington. Danke, dass wir... Ja, ja, schon gut. Mann, was für eine affektierte Ziege. Boah. Meint ihr, die hat was mit dem Typen zu tun, der die Schlingen auslegt? Keine Ahnung. Das tote Reh scheint ihr jedenfalls ziemlich egal zu sein. Ja, und was wollen wir jetzt tun? Hey, seht mal da hinten. Da kommt ein Reiter angaloppiert. Ui, was für ein schönes Pferd. Boah. So einen Rappen sieht man nicht alle Tage. Hast recht. Meint ihr, das ist jemand, der ein Rennpferd ausbildet? Hm, wohl kaum. Wenn ich das richtig sehe, dann reitet er ohne Sattel. So bildet man keine Pferde aus. Oh, Brandon, mein Lieber, ja? mir ist gerade noch etwas eingefallen. Hättest du nicht Lust, dir heute Abend ein paar Pfund hinzuzuverdienen? Einer der Kellner ist krank geworden. Wenn du interessiert bist, melde dich bei Miss Mead im Büro. Ich werde es mir überlegen, Lady Wallington. Aber nicht zu lange. Wer nicht um Punkt 7 hier ist, der muss auf den Job verzichten. Alles Bis klar. Bis dann. Willst du wirklich heute Abend den feinen Pinkels Drinks servieren? Mal sehen. Lohnt sich vielleicht. Seht euch das an. Das Pferd steht auf der Weide und der Reiter ist verschwunden. Stimmt. Na und? geht uns doch sowieso nichts an. Lasst uns zurückreiten und die Sache mit den anderen besprechen. Ja, ja. los. Okay, los. okay. Ja. okay. <här> Komm, Timmy. Als die Kinder mit Charles nach Hause zurückkamen, erzählten sie ihre Erlebnisse. Cora und Tante Fanny waren bestürzt, als sie von dem getöteten Hirsch hörten. Charles ging zum Telefon, um seine Behörde zu verständigen. Das ist ja eine schreckliche Sache. Ja, ja, ganz grauenhaft. Wer tut so etwas nur? Ja, und warum? Tja. Na, also... So wie ich das sehe, weist alles auf Wallington hin. Ja, stimmt. Mhm. Der Wilderer entkommt auf einem Pferd und äh, kurz darauf seht ihr auf Wallington jemanden, der auf einem Pferd angeloppiert kommt. Das kann doch kein Zufall sein. Naja, Na ja, es könnte schon Zufall sein. Mhm. Ja, und wer sollte der Wilderer sein? Lady Wallington? <lacht> Diese arroganten Ziege traue ich alles zu. Aber sie kann es nicht gewesen sein. Sie war schließlich auf Wallington, als das mit dem Hirsch passierte. Ja. Genau wie Miss Mead. Mhm. Woher willst du wissen, dass Miss Mead dort war? weil Lady Wallington zu Brenton gesagt hat, er soll sich bei Miss Mead im Büro melden. Also musste sie doch wohl auf dem Hof sein, oder? Nicht unbedingt. Lady Wallington ist nur davon ausgegangen, dass sie dort ist. Also ja, Sir. ja, Ja, ja, ich bin mir dessen bewusst, Nun, es waren zwei Ereignisse, ja. Bitte, sie so schnell kann doch... Was? Da bin ich mir ganz gewiss. Ja, den Bericht bekommen sie morgen. Ich werde auf jeden Fall noch mit Lady Wallington. Wie? Was? Aber sie ist doch... Na, zumindest ihre Verweiserin müsste. Ja, Sir, ich verstehe. Ja, bis morgen dann. Was ist denn, Liebling? Oh Mann. Mein Vorgesetzter macht mir die Hölle heiß. Zwei Tiere in zwei Tagen. Und offensichtlich beide gewildert. Kein Wunder, dass er wütend ist. Das bin ich ja auch. Aber jetzt will er wissen, ob ich mein Revier noch im Griff habe. Oh. Oh, es ist doch ein großer Wald. Du kannst doch nicht überall zugleich sein. Erzähl es mal, Sir Henry. Er will zwar, dass der Wildere gefasst wird, aber bitte ohne Lady Wallington zu beunruhigen. Und was ist, wenn es doch etwas mit Wallington zu tun hat? Dann bin ich wahrscheinlich meinen Job los. Ach. So, jetzt atmen wir alle mal ganz tief durch. Also, es ist ja gar nicht gesagt, dass Wollington mit dieser Wilderer-Geschichte was zu tun hat. Ja, du hast recht. Da ist ja auch noch der Bauernhof. Und was ist mit diesem unfreundlichen Waldarbeiter mhm. und seinem anscheinend etwas Hä? zurückgebliebenen Kollegen? Russell? Ja. Was ist mit denen? Na, Russell schien nicht besonders gut auf dich zu sprechen zu sein. Mhm. Und der Wilderer muss zumindest jemand sein, der sich im Wald gut auskennt. Also, ich weiß nicht. Russell ist zwar unfreundlich und wir sind nicht gerade die besten Freunde. Aber Wilderei? Und Lenny ist zwar stark, aber einfältig. Er kann Arbeiten erledigen, die man ihm anweist. Aber einen Hirsch mit einem Pfeil zu erlegen, dürfte seine Fähigkeiten bei weitem übersteigen. Könnte Russell sowas tun, nur um dir eins auszuwischen? Wofür denn? Wir haben keinen Streit miteinander. Ja. Außerdem, wo sollte Russell wohl so ein Pferd her haben? Auf jeden Fall werden wir dich jetzt noch mehr unterstützen. Mhm. Was soll das denn heißen? Ja. Was wollt ihr unternehmen? Ich will nicht, dass ihr irgendwelche Dummheiten macht. Hey, hey, nee. Keine Sorge, Tante Fanny. Wir Na? machen nichts, als ein, als ein bisschen herumzugucken. Okay? Ah, ja. Heute Abend kann Brandon sich auf Good Wallington umsehen, wenn er als Aushilfskeller dort arbeitet. Mhm. Ja, und morgen beziehen wir dort Post. Ich weiß nicht. Das ist schließlich mein Job. Aber du ja, kannst aber nicht ach. überall zugleich sein. Und morgen musst du doch deinen Bericht bei Sir Henry abgeben, oder? Allerdings... Das wird den ganzen Vormittag in Anspruch nehmen. Na siehst du, dann ist das geklärt. Also, ich würde sagen, Brandon und Anne reiten morgen zum Hof der Katas. Mhm. Mhm. Brandon kennt den Bauern ja am besten. Mhm. Dick und Joe gehen in den Wald und sehen ja, okay. Russell auf die Finger. Okay. Mhm. George und ich sehen uns doch mal auf Wallington. Und mhm. Oh, ein Guter Plan. Da decken wir alle Möglichkeiten ab. Prima. Morgen fällen die Waldarbeiter Bäume in der Nähe von Wallington. Ihr müsst mir versprechen, auf den Wegen zu bleiben und den Waldarbeitern nicht in die Quere zu kommen. Ich will nicht, dass ihr in Gefahr geratet. Vielleicht solltet ihr besser gar nicht in den Wald gehen. Wir werden sehr vorsichtig sein, versprochen. Ja, auf jeden Fall. nächsten Tag teilten sich die Kinder wie besprochen auf. George und Julian wollten mit dem Bus nach Wallington fahren. Anne machte sich mit Brandon auf den Weg zum Ponyhof, während Dick und Joe die Waldarbeiter suchten. Hey, Vorsicht. <lacht> Sag mal Dick, wo sollen die Waldarbeiter denn eigentlich heute sein? Ich weiß nicht, aber irgendwann müssten wir das Geräusch an der Motorsee gehören. Charles sagte doch, die fällen heute Bäume in der Nähe von Wallington. Also, ich höre aber nichts. Du etwa? Mm -mm, bis jetzt nicht. Lass uns mal nach einem Hochstand Ausschau halten. Von dort oben haben wir die bessere Sicht und äh, mit dem Fernglas, da werden... hörst du? Den? Hörst du? Motorsäge. Da bitte. Wir müssen nur dem Geräusch folgen. Okay. Oh, da vorn. Ein kleiner Unterstand. Da steht auch jemand. Wir wir doch mal sehen. Hallo, hallo Sida. Ihr seid doch zwei von den Hamilton Kids ja. Was wollt ihr denn hier? Wir machen eine Wanderung durch den Wald Ist doch wohl nicht verboten, oder? Das nicht Aber im Moment ist es nicht günstig, hier zu wandern Aha. Wir fällen in der Nähe ein paar Bäume Also bleibt auf den Wegen und schlagt euch nicht ins Unterholz, klar? Ja. Der war ja sehr bestrebt, uns loszuwerden Bisschen zu dick aufgetragen, findest du nicht? Hm. Wir folgen ihm. Aber in unauffälliger Entfernung, okay? Ja. Während Dick und Joe dem unfreundlichen Waldarbeiter auf der Spur blieben, Hatten George und Julian den Bus genommen, der direkt vor dem Eingangstor von Gut Wallington hielt. Sie waren gerade die Einfahrt hinaufgegangen, als ihnen ein Auto entgegenkam. Ja? Bist du nicht eins der Mädchen, die neulich mit Brandon hier waren? Äh, das stimmt, Lady Wallington. Was wollt ihr denn hier? Das Gutshaus ist nur am Wochenende zu besichtigen. Oh, das kann doch nicht sein. Dann sind wir ja ganz umsonst gekommen. Dürfen wir uns denn trotzdem auf dem Hof ein bisschen umsehen? Meinetwegen. Solange ihr die Leute nicht bei der Arbeit stört. Und vor allem darf der Hund nicht irgendwelche Haufen hinterlassen. Ja. deine Ist doch klar. Na, vielen Dank für die Erlaubnis. Ja, ja, schon gut. Ich muss jetzt los. Ich habe einen Termin mit dem Oberforstverwalter. Hm, wahrscheinlich muss ich mir wieder anhören, dass wir nicht auf den Waldwegen fahren dürfen. Ja. Hast recht, Timmy. Eine eingebildete, blöde, aufgetakete. Lass gut sein, George. Und wir mal zum Büro schlendern. Vielleicht ist Miss Meat da und wir können sie ein bisschen ausquetschen. Was ist denn, Timmy? Hey, schau nur, Julian. Reiter in Schwarz. Er läuft auf die äußere Koppel zu. Los, George, hinterher. Okay, komm, Timmy. Ich kann den Reiter nicht sehen. Du etwa? Nein, er wird von den Büschen da hinten verdeckt. Ja. Nein, ein Kaninchen. Timmy nicht. Lass das Kaninchen in Ruhe! Oh, Timmy! Nein. Timmy, komm, sofort zurück! Warte, wenn ich dich kriege! George, lass doch deinen Hund! Okay. Da reitet er weg, dann kriegen wir nicht mehr. Timmy, du ungezogenes Vieh. Ja, genau. Ich könnte dir glatt die Hundekuchen wegnehmen. Dick und Joe hatten sich inzwischen in das Unterholz geschlagen, um dem Waldarbeiter zu folgen. Tatsächlich stieß der zu seiner Mannschaft und sie fingen an, einen Baum mit der Motorsäge zu bearbeiten. Die beiden Kinder blieben hinter ein paar Büschen hocken, um die Situation zu beobachten. Dies erwies sich gleich darauf als gefährlicher Fehler. Dieser Baum. Achtung, Joe, der geht in unsere Richtung. Achtung, ja, hinten, ja. Aus dem Weg. Passt auf. Ah. Was hast du dir dabei gedacht, du Göre? Einfach einem fallenden Baum in den Weg zu laufen. Ich wollte nur... Wir kamen zu... Hm? Au, sie tun mir weh. Hey, lassen Sie sie los. Was ist denn das? Das... Das sieht aus wie eine Schlinge. ja. Gehört die etwa Ihnen, Russell? Das geht dich gar nichts an. Du Nase Gib sie mir. Und haltet euch gefährlichst von ihr fern, verstanden? Komm, lass uns gehen, Dick. Oh, schnell. Komm zurück! Schnell! Ihr solltet nicht alleine rumlaufen, bleibt stehen! Ich zeige euch die Kaninchen! Dieser Lenny macht mir allmählich Angst mit seinem Kaninchen. Los, weg hier! Ja. Joe! Dick. Dick, was ist denn? Hast du dir was getan? Ich hab mich in irgendwas verfangen. Ich. Lass mich mal sehen. Das tut so weh. Dein Fuß ist in eine Schlinge geraten. Kinder, ist alles in Ordnung? Was ich? Er ist in eine Schlinge geraten. Ja. Sieht nicht gut aus. Die Schlinge hat sich tief in dein Fleisch oh, Nein! Kannst du aufstehen, Dick? Es. Es. So. Mein Knöchel! Ja. Ah. Vermutlich verstaucht. Wartet ihr. Ich hole den Laster und fahre euch zum Arzt. Dankeschön! Ja. ja. Beeilen Sie sich! Vielleicht ist Wasser doch nicht so übel, wie wir dachten, oder? Da bin ich mir nicht so sicher. Die Schlinge hat er jedenfalls eingestellt. An diesem Abend tauschen die Freunde ihre Nachrichten aus. Alle waren frustriert, weil sie nichts herausgefunden hatten. Auch der erneute Besuch von Brandon und Anne auf dem Hof der Carters hatte sie nicht weitergebracht. Charles war entschlossen, auf dem Hochsitz, der Wallington am nächsten lag, eine Nachtwache zu halten. Die Kinder wollten ihn alle gern begleiten, doch Dicks Knöchel musste für mindestens zwei Tage geschont werden. Anne, George und Joe, die bei der Hochzeit Blumen streuen sollten, wurden von Cora und Tante Fanny mit Beschlag belegt. So zogen Charles und Julian nur zu zweit auf den Hochsitz. Es ist schon ein bisschen komisch, so allein im Wald, mitten in der Nacht. Deshalb brauchst du aber nicht zu so flüstern. Oder hast du Angst, die Elfen und Kobolde auf uns aufmerksam zu machen? Ja, das nicht, aber falls unser Wilderer unterwegs ist, könnte er uns hören. Schall trägt in so einer ruhigen Nacht doch ziemlich weit. Das ist allerdings wahr. Ja. Irgendwie, ja, irgendwie glaube ich immer noch, dass das hier ein Albtraum ist. Vielleicht einer von diesen verrückten Träumen, die man angeblich als zukünftiger Ehemann vor der Hochzeit hat? <lacht> so ungefähr. Ich kann mir einfach nicht erklären, was dieser Wilderer eigentlich im Sinn hat. Ja. Er tötet scheinbar wahllos Tiere, ohne wenigstens eine Trophäe mitzunehmen, was die meisten Jäger tun würden. Ja, Na, ja, vielleicht geht es ihm nicht um die Jagd oder Trophäen oder so. Vielleicht ist es Mr. Carter, den die Rehe angeblich immer die Ernte zertrampeln. Ach, unwahrscheinlich. Hm? Ein Reh hier oder dort abzuschlachten, würde an der Situation nichts ändern. Da müsste schon eine ganze Herde beseitigen. Da beschrei es bloß nicht. Psst. Hörst du das? Er kommt. Das muss der Wilderer sein. Warte. Ich... Ich versuche mal, ob ich mit dem Fernglas etwas erkennen kann. Und? Es ist so dunkel. Ich kann nur Schienen erkennen. Gestalt auf einem Pferd. Ja. Jetzt steigt sie ab. Sollen wir nicht hingehen? Warte. Die Gestalt scheint auf etwas zu lauern. Da. Was? Ein Schatten. Ich glaube, ich glaube, das ist ein Reh. Und jetzt? Das Dreh ist umgekippt. Genau wie beim letzten Mal. Ich muss dahin. Vielleicht erwische ich ihn auf frischer Tat. Du bleibst am besten hier. Ich denke nicht dran. Hastig kletterten die beiden vom Hochsitz hinunter und liefen auf die Stelle zu, an der sie die berittene Gestalt gesehen hatten. Als sie näher kamen, wandte die Gestalt sich um, saß dann hastig auf und ritt in Windeseile davon. Verdammt, sieh dir das an. Noch ein totes Reh. Ist das Reh auch mit einem Pfeil erlegt worden? So wie der Hirsch? Sag mal, hast du eine Taschenlampe mit? Ja, klar. Hier. Danke. Ah. Hier ist Blut. Die Wunde muss... Was ist denn das? Ein Pfeil. Wie erwartet. Aber so einen habe ich noch nie gesehen. Der ist ja... Der ist ja so kurz. Diese Art Pfeile werden nicht mit dem Bogen abgeschossen, sondern mit einer Art Armbrust. Eine Armbrust? Ist das nicht so ein mittelalterliches Schießgerät? Allerdings. Die ganze Sache wird immer verworrener. Nicht nur ein Wilderer, sondern auch noch einer, der mit einer Armbrust umgehen kann. Wie soll ich das bloß, Sir Henry, erklären? Beim Frühstück am nächsten Morgen erzählte Julian den anderen, was in der Nacht passiert war. Den ganzen Morgen grübelten die Freunde darüber nach, wie sie am besten vorgehen sollten. Erst als N die Tageshoroskope vorlas, fiel Joe plötzlich etwas ein. Das Horoskop, N? Glaubst du wirklich an sowas? <lacht> Nur, wenn es was Gutes voraussagt. Hier ist Coras Horoskop. Schütze. Amos Pfeil hat sie getroffen. Und damit befinden sie sich in guter Gesellschaft. Denn auch. Schütze? Gesellschaft? Natürlich, das ist es. Was ist was? Na, überleg doch mal. Wenn jemand gut schießt, und das ist vielleicht sein Hobby, dann. Ja, wo wird er dieses Hobby wohl ausüben? In einem Schützenverein. Ja, Klar, ja. das könnte etwas bringen, Joe. Hm. Aber wie kriegen wir raus, wie viele Schützenvereine es gibt und wo sie sind? Ich würde sagen, wir schauen einfach erst ins Telefonbuch, oder? Ja, gute Idee. Ich hole es. Mit dieser Tür ist wirklich was anzufangen. Hier, sieh mal. Also hier. s s c schützen schützenverein Schützenverein Nottingham. Oh, die schießen nur mit Gewehren. Ja. Aber hier, hier, Joe, sieh mal, äh, Little Johns äh, Spießgesellen schießen oh ja. mit Bogen und Armbrust. Da hätten <lacht> wir ja wohl unsere neue Spur. <lacht> ja, worauf warten wir noch? Little Johns <lacht> Spießgesellen erwarten unseren Besuch. <lacht> Kurz darauf befanden sich die Kinder vor dem Tor eines Schützenvereins. Little Johns Spießgesellen stand in fetten Lettern darüber auf einem Schild. Sie klingelten und wurden von einer Frau mittleren Alters eingelassen. was kann ich für euch tun? Ähm, wir wollten uns hier nur mal kurz umsehen. Umsehen? Tja, ich weiß nicht. Unser Jugendprogramm richtet sich erst an Jugendliche ab 15. Seid ihr denn schon so alt? Wir, wir wollen gar ja keine Mitgliedschaft, sondern nur eine Auskunft. Na, dann schießt mal los. Sie haben doch auch eine Sparte von Armbrustschützen, oder? Jawohl, das haben wir, stimmt. Sie schießen mit Geräten, die nach alten Plänen rekonstruiert wurden. Sehr beliebt als Vorführung bei Stadtfesten und ähnlichen Anlässen. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Und... Gibt es jemanden, der damit besonders gut umgehen kann? Oh, dann müsste ich überlegen. Also die Armbrüstler sind sowieso nur 15 bis 20 Leute. Und neulich war ein Zielschießen. So, wartet mal, wer hat denn da gewonnen? Hm. Ah, ich glaube, es war Jason Carter. Mhm. Oh, wirklich? Sicher? Der, der Bauer. Aha. Ach nein, jetzt erinnere ich mich. Imelda Miet hat gewonnen. Wir haben noch zusammen einen Schnaps auf die Emanzipation getrunken. <lacht> Bingo! Äh, äh, wie bitte? Ach, nichts. Äh, ja, vielen Dank für die Auskunft. Oh, oh, oh, bitte, keine Ursache. Äh, warum fragt ihr eigentlich? Ach, das ist eine lange Geschichte. Sie haben uns jedenfalls sehr geholfen. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Ja, danke haben schön. Toll. Ja. Haben Sie einen schönen Tag? Die Freunde konnten es kaum erwarten, Charles alles zu erzählen. Der Weg zu seinem Büro in der Stadt war nicht weit. Doch als sie dort ankamen, wurde ihnen gesagt, dass der Förster zum Hof der Familie Carter gefahren sei. Die Freunde suchten Brandon auf und zusammen galoppierten sie zum Bauernhof. Als sie vor dem Haus anhielten, hörten sie Charles und Jason Carter laut diskutieren. Dir unbedingt was sagen. Moment noch, Kinder, eins nach dem anderen. Also, Carter, haben Sie mir immer noch nichts zu sagen? Was wissen Sie über die Wilderei mit Schlingen und Pfeilen? Also die paar Kaninchen, die Lenny mit der Schlinge fängt, sind ja wohl nicht der Rede wert. Lenny, der Waldarbeiter? Na klar, wenn der nicht wäre, würden die Kaninchen auch zur Plage. Aber weil er sofort entlassen werden würde, wenn das bekannt wäre, halten alle den Mund. Der arme Kerl würde doch nirgends einen Job kriegen, wenn Russell nicht wäre. Oh, ich verstehe. Und was ist mit den toten Rehen? Ja, was ist mit denen? Wer hat die mit Pfeilen zur Strecke gebracht? Los, reden Sie schon. Ich habe mit den toten Rehen nichts zu tun. Auch wenn es mir um die blöden Viecher nicht besonders leid tut, ich weiß nichts. Lügen Sie nicht. Sie sind doch auch ein Spießgeselle. Was soll das heißen, George? Er ist ein... Spießgeselle? Ja, ähm, Ein Komplize, meint ihr? Nein, er ist eine von Little Johns Spießgesellen. So heißt der Verein der Armbrustschützen. Und deren unbestrittene Schützenkönigin ist Miss Mead. Das stimmt. Na und? Na und? Mhm. Die beiden erschossenen Tiere sind mit einer Armbrust erlegt worden. Das erfordert große Kunstfertigkeit, besonders im Dunkeln. Das stimmt. Mead? Die soll wildern? Aber, aber ich, ich dachte... Jetzt spuck's endlich aus, Jason. Was weißt du? Also schön, ich habe in letzter Zeit ab und zu einen schwarzen Reiter auf einem Rappen gesehen. Das Pferd habe ich erkannt. Das war Black Devil von Good Wallington. Und warum hast du nichts gesagt? Ich verpfeife doch keine Nachbarn. Und ein paar Rehe weniger, mein Gott. Das kann mir doch nur recht sein, diese Plage. Außerdem will ich mich bestimmt nicht mit Lady Wallington anlegen. Und wenn Sie schlau sind, dann tun Sie das auch nicht. Wiedersehen. Ja, dann ist die Sache klar. Du lässt die Miet verhaften, Charles, oder? Ganz so einfach wird das nicht sein, fürchte ich. Aber Lady Wollington wird mir die Hölle heiß machen, wenn ich ihre Verwalterin ohne Beweise verhaften lasse. Also müssen wir sie auf frischer Tat ertappen. Hm. Jawohl, wird uns nichts anderes übrig bleiben. Und am besten gleich heute Nacht. Black Devil wird morgen beim Rennen starten und wird bewacht. Wenn die Miet heute Nacht wildern will, muss sie zu Fuß kommen. Umso besser, dann stehen die Chancen ja gut, dass wir sie erwischen. Das sehe ich auch so. Aber ich denke... Ich sollte das allein erledigen. So eine Armbrust ist nicht ungefährlich. Ja. Das, und wie willst du die verschiedenen Waldwege allein bewachen? Ähm, naja, ich könnte die Waldarbeiter anweisen, Nachtdienst zu machen. Ach, die sind doch jetzt schon stinksauer. Die treten glatt in einen Streik. Na, ja. Wie du siehst, bist du absolut abhängig von unserer Hilfe. <lacht> In dieser Nacht waren die fünf Freunde, Joe, Brandon und Charles, strategisch über die Waldwege verteilt und mit Walkie-Talkies ausgerüstet. Charles hatte sich mit dem Auto quer auf den Weg gestellt, der zum Hof der Katers führte. Brandon, Anne und Julian lauerten mit den Ponys in der Nähe der Zufahrt nach Wellington. George, Joe, Dick und Charles warteten auf dem Hochsitz würde ihnen die verbrecherische Verwalterin in die Falle gehen. Nach einiger Wartezeit hörten die Lauscher auf dem Hochsitz das Geräusch eines Geländewagens, der vorsichtig über den Waldweg rollte. Ich glaub's ja nicht. Die kommt tatsächlich mit dem Auto. Hm, sie fühlt sich sicher und wird unvorsichtig. Jetzt hält sie an. Miss Mead ist gerade in der Nähe des Hochsitzes. Sie ist mit dem Auto hier. Ja, wir haben sie gerade vorbeifahren sehen. Ganz schön dumm. Also haltet euch bereit. Okay. Sie steigt aus. Scheint, als ob sie in die Richtung läuft, wo wir neulich die Salzlecksteine für die Rehe ausgelegt haben. Klar, sie weiß, dass die Rehe dort gern hinkommen. Los, wir müssen ihr folgen. Nimm mal bitte das Walkie-Talkie, Joe. Ja, klar, gib her. folgen wir jetzt so leise wie möglich? So leid es mir tut wir. Wir müssen abwarten, bis sie ein weiteres Reh erledigt hat. Nur so können wir sie auf frischer Tat ertappen. Okay. Wenn es soweit ist, dann schalte ich den Scheinwerfer an. Geht ihr dreimal weiter? Ich habe noch was zu erledigen. Was denn? Erkläre ich euch später. Na los, worauf wartet ihr? Ja, okay. <lacht> <lacht> <lacht> Vorsicht. <lacht> ist sie. Miss Mead? Miss Mead? Rühren Sie sich nicht, Sie sind überführt. Hamilton, was? Haben Sie wirklich gedacht, wir würden Ihnen nicht auf die Schliche kommen? Wie? Wilderei ist ein schlimmes Vergehen. Das werden Sie vor Gericht bringen. Das glauben Sie doch selbst nicht, Hamilton. Lady Wallington. Lady Wallington wird es nicht zu einem Skandal kommen lassen. Und der wird entstehen, wenn bekannt wird, dass Sie im Naturschutzgebiet wildern. Die Lady wird Sie fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Das ist nicht wahr! Sie werden es schon sehen. Diese armen Rehe, was sollte das Ganze? Der Plan war, Hamilton in Schwierigkeiten zu bringen. Mich? Wieso? Wir kennen uns doch kaum. Nur weil ich Ihnen ein paar Mal Strafzettel wegen des Autofahrens verpasst habe? Die Strafzettel. Puh. Nein, das war nicht der Grund. Können Sie sich nicht an mich erinnern? Ich habe mich auch mal im Forstamt beworben. Wirklich? Ja. Sie meinen, als die Stelle des Forstwirtschaftsmanagers vergeben wurde? Genau. Haben Sie alles wieder vergessen, wie? Ich hatte mich beworben und war genauso gut wie Sie. Aber ich war kein Mann. Weil Sie den Job nicht bekommen haben, wollten Sie Charles jetzt raus Hätte Hätte ja auch fast geklappt. Wenn ich noch ein paar Rehe mehr gekillt hätte, dann wären Sie in hohem geflogen, Hamilton. Bleiben Sie stehen! Sie können nirgendwo hin, die Polizei findet Sie. Los, hinterher! Sie darf nicht zu Ihrem Wagen kommen, sonst haut sie ab. Los, schneller! Da hinten ist der Waldweg. Ja. Miss ja. steigt gerade in ihr Auto. Schnell. Hallo, ihr drei. Wozu die Eile? Was? Wieso? Wieso der Wagen nicht anspringt? Ja. <lacht> Weil ich unter der Haube einen hübschen Kabelsalat angerichtet <lacht> habe. <lacht> Gut gemacht, Joe. Danke. Alles klar bei euch? Mhm. Wo kommt ihr denn so schnell her? Na, ich hatte doch das Walkie-Talkie. Nachdem ich das Auto unbrauchbar gemacht hatte, habe ich Branton, Ann und Julian Bescheid gegeben. Ähm oh, das werden sie mir büßen, Charles Hamilton. Wenn hier irgendjemand irgendetwas büßt, dann sind sie es, Miss Mead. Ja. Echt unglaublich, diese ganze Wilderei, nur um Charles um seinen Job zu bringen. Ja. Deshalb hat sie die Rehe getötet? Ja, kaum äh. zu glauben, oder? Wir erzählen euch nachher die ganze Geschichte Damit können wir anfangen, während wir zu meinem Auto marschieren mhm. Ich bin jedenfalls froh, dass wir die ganze Sache hinter uns haben Jetzt können wir uns endlich auf die Hochzeit konzentrieren ja. Das hatte ich auch schon befürchtet oh. Wir sind die Freunde, Julien und Dick, Ann und George. Und Timmy, der Hund Wir sind die besten Freunde ja, uns Rocken haben treue und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir.